Ось я й хочу розібратися, що до чого, промовив Безручко. Надто багато тут дивного. Дивися сам. Кілери, які нападали на тебе, це ж покидьки. Людське сміття. Ні родини, ні роботи. Ось ти багато таких найманців бачив.